Папіля жозула спалого капця підняла сумку і, щасливо всміхаючись, як це вміла у певні хвилини робити її мати, а перед тим баба, уже не поспішаючи, рушила до свого дому. Щастя полоскалось у ній як чиста, сліпуче біла білизна в голубому повітрі. Зернула на сонце, було в тумані. Здивувалася, що й для неї сонце в тумані, але не вразилася. Яке їй зрештою діло, тумані воно чи бо ні? Головне, що всі болі в ній утихли, що ноги в капцях, хоч і не вельми моторно, але справно несуть її дощати тіло, куди треба. А очі її із сірих зробилися пронизливо голубі, і від того поголубіли бур'яни навколо, резида, і ті нові м'ясисті квіти на важких соковитих стеблах, котрі ніколи раніше на околиці не росли. Відчувала в душі мир і думала, що зараз принесе його додому. Зрадіє мати і зрадіє Шурик. І вони дружно сядуть до столу, і тоді все їм стане тринтрава. А може ці дивні квіти, що пахнуть сумішу лайнаю деколоною, звуться так – тринтрава. І цілий день пробудуть вони в отакому щасті, яке відчуває зараз. Через це йшла і щасливо всміхалася – Адже не часто трапляється так вдало провести оборудку. Але Шурика вдома не застала. Мати довго й плутано розповідала, куди пішов. З того капіля збагнула тільки одне, що без нього вони не починали. Зрештою, мати безсила впоратися із словами, яких ніяк не могла зв'язати докупи, замовкла, бо погляд її прикипів до сумки, яку капіля поставила на підлогу. Що принесла? видихнула з величезним зацікавленням. «І не тільки водки, мам, а капусти і картошки!» щасливо проголосила Капіля. «А що? Справді будемо його чекати?» несміливо спитала Тамара. «Я вже ковтнула, призналася Капіля. Вавки дуже пекли». «То, може, і я ковтну?» спитала Тамара. «Щось мені очі погано бачать». «Чого ж ковтний, мам?» великодушно згодилася Капіля. «А Шурик не буде на нас кричать?» «Буде!» – легковажно мовила капіля. й що? Ми йому оставимо!» «А він не вижене нас із хати?» – спитала обережненько Тамара. «Ну вже ні, хата не його, а наша!» – легковажно мовила капіля. «А може він биться почне?» «Він як п'яний часом б'ється. Тверезий – ні!» «А коли прийде п'яний?» – невгавала Тамара. «Тоді він і ми будемо однаки!» – сказала легковажно капіля. «Дай сюди!» пожадно протягнула руку Тамара. Схопила кощавими, тремтливими пальцями пляшку і приклала до сухих вуст. Пила з якимсь дивним гелготом і придихом. Та й не дивно, адже це у неї сиділа внутрі гадана і крутилася, металася, билася об стінки, вимагаючи поживи. «Ти ж вижлук, ти ж усе, мам! Дай!» вироскнула капіля, не ж зважаючи на ранки в горлі. Вихопила пляшку в матері і вчинила це вчасно, бо мати випила рівно третину Капіля допила третину свою і рішуче заткнула корка Це ж урику Ну да, покірливо сказала Тамара, очі в неї поступово сивіли Я ж казала, йому оставимо Ми йому й оставили, і хай йде в жопу І вона засміялася, хитро похитуючи маленькою, майже висушеною голівкою Журик прийшов додому, коли вони міцно спали. Капіля на ліжку, а тамара на дитячій розкладачці, бо вона й раніше дрібненька, з часом усохлася, була тамарі саме враз. Капіля лежала навзнак. Долішня щелепа її відвалилася, рот розтулився, але залишався стягнений зморшками, як куряче гузно, правда, розтулене, і з того гузна виривався хрепіт, клекіт та стогони. Тамара ж лежала на розкладачці, згорнена бубличком, тиха, ніби мертва, за тими звуками, що їх видавала капіля, і дихання її не було чутно. Шурик уступив у хату з усмішкою совєтського воїна – переможця над фашистами. Але та усмішка відразу ж погасла, власне, почала в'янути, зникати і стиратися. А оскільки ще в хату із коридорчика не війшов, то спершу підняв… Покришку на майже чорній із запеченими патьоками каструлі. Борщ був не чіпаний. Друге, що учинив, кинув оком на стола і побачив там пляшку, наповнену рівно на третину. Тоді він і закричав «Ви що, стерви, пілі водку без мене? Я ж сказав почекати».